Розділ 26. Блиск зникає. Зрештою, вся ця рожева пора закоханості, залицяння, весілля і тріумф кохання – це не більше, ніж світанок, а за ним довгий, ясний, трудовий день. Як би ми не намагалися утримати ці чудові моменти, вони минають, невблаганно зникають назавжди. Їм немає вороття, вони неповторні, і тільки дурні селкуються зберегти у затемнених кімнатах воскові фігури минулого. Життя йде далі. Ми ростемо, ми старіємо. Наша молода пара, вибравшись нарешті з досвітніх сутінків і ранкових зірок, уперше розгледіла одне одного в ясному світлі буденного дня – і виявила, що над головою в них гуснуть хмари. Якби Люїшем був людиною тоншої душевної організації, протверезіння відбувалося б поволі, не зачіпаючи їхніх чеснот. Тоді йшлося б про зворушливі спроби приховати розчарування і зберегти атмосферу довіри та порядності. Але день настав. І наша молода пара виявилася занадто непідготовленою. Ми вже згадали про перші, ледь відчутні розбіжності в поглядах, і було б утомливо і нудно оповідати про всі маленькі загострення, що поглиблювали конфлікт їхніх індивідуальностей. Вони сварилися, пані. Говорили одне одному різкі слова. Їх постійно тривожило те, що капітал закінчується. Турбували пошуки роботи, яку ніяк не вдавалося знайти. Не минули безслідно для етель і ті довгі, нічим не заповнені години, які вона проводила в нудній і тужливій самоті. Чвари виникали з приводів, здавалося, зовсім незначних. Якось цілу ніч Люїшем пролежав без сну, до глибини душі здивований тим, що Етель виявляється абсолютно байдуже до добробуту людства, а його соціалістичні ідеали вона назвала непристойними фантазіями. Якось надвечір у неділю вони вирушили гуляти в найсприятливішому настрої, а повернулися розлючені і розчервонілі мимохідь, обмінюючись репліками найотруйнішої властивості. І все через романи, якими зачитувалася Етель. З якоїсь незрозумілої причини люєшим ненавидів ці романи пекучою ненавистю. Подібні сімейні битви були здебільшого лише короткочасними сутичками, слідом за якими, після недовгого скривдженого мовчання, Наставало примирення З поясненнями або без них Але іноді це примирення Лише знову відкривало рану Що загоюється І кожна така сварка Залишала новий рубець Стираючи ще один відтінок У романтичному забарвленні Їхніх стосунків Роботи не було П'ять довгих місяців пошуків І жодного заробітку якщо не брати до уваги двох дрібниць. Одного разу, Льюєшем, беручи участь у конкурсі, оголошеному копійчаним тижневиком, одержав аж 12 шилінгів, і тричі прибували зовсім уже невеличкі рукописи для друку від одного поета, якому, мабуть, потрапило на очі оголошення в Атеніумі. Звали цього поета Едвін Пік Бейнс. Почерк у нього був розмашистим і ще не остаточно сформованим. Він надіслав кілька коротких ліричних віршів на клаптику паперу із проханням гарно і в різних стилях надрукувати по три копії кожного, додавши, що їх не можна з'єднувати металевими скріпками, а лише шовковою ниткою відповідного кольору. Наші молоді люди були вельми спантеличені подібними настановами. Один вірш називався Пташина Пісня, інший Тіні Хмар, а третій Ерингіум, але на думку Лююшима їх можна було всі об'єднати під загальною назвою Нісенітниця. В якості оплати цей поет надіслав всупереч всім поштовим правилам, півсоверена у звичайному конверті із з вказівкою прийняти залишок грошей на майбутнє. Досить скоро поет з'явився сам і приніс покреслені примірники своїх віршів з незрозумілою настановою впопере кожного аркуша. У такому ж стилі, тільки ще трохи краще. Льюішема вдома не було, двері відчинила Етель, і таким чином це письмове побажання виявилося зайвим. «Він зовсім ще хлопчик», – зауважила Етель, переказуючи свою розмову з поетом Льюішему. У них обох було таке відчуття, що юний вік Едвіна Піка Бейнса позбавляє надійності навіть цей заробіток. Від дня одруження до останнього іспиту у червні життя життєлюєшима мало в собі якусь дивну властивість. Удома на нього чекала етель. Були болісні пошуки заробітків і постійне роздратування на мадам Гедоу, яка всілякими хитрощами намагалася якомога більше здерти з них за рахунками. І серед усього цього він почувався абсолютно дорослим. Але на заняттях у Кенсінгтоні він перетворювався на зеленого молодика, недисциплінованого студента, що не виправдав покладені на нього надії, зі схильністю до зубаскальства. У коледжі він, як і годиться студенту, носився з теоріями та ідеалами – у маленьких кімнатах у Челсі, де з настанням літа, стало особливо задушливо і усюди валялися копійчані романи, що їх полюбляла Етель, життя набувало суворої конкретності і ідеали поступалися місцем реальності. Він смутно усвідомлював, яким вузьким бив світ його зрілості. Єдиними їхніми гостями було подружжя Чеффері. Сам Чефері мав звичай з'являтися на вечерю і, незважаючи на свою безпринципність, завоював симпатії Льюішема дотепними просторікуваннями, а також шанобливим, навіть зазрізним ставленням до його наукових досягнень. Ба більше, згодом Льюішем помітив, що почав розділяти жорстокість Чефері проти тих, хто править світом. Приємно було слухати, як він розправляється з єпископами та іншими можновладцями. Він говорив саме те, що хотів би висловити сам Люїшем. Місіс Жечеффері, істота непоказна, нервова, неохайна, частенько забігала до них, але тільки на Льюішем повертався додому, негайно зникала. Вона з'являлася, тому що Етель – незважаючи на своє переконання, що кохання – це все, знаходила своє подружнє життя за відсутності Люїшема нудним і одноманітним. Коли ж Люїшем з'являвся, місіс Чефері поспішала піти, щоб не посилювати тієї дратівливості, яку викликала в ньому боротьба з навколишнім світом. У Кенсінгтоні він нікому не розповідав, про своє одруження. Спочатку тому, що це був такий чудовий секрет, а потім із інших причин. Тому ті два світи, в яких він існував, не перетиналися. Межею їм слугували залізні грачості ворота коледжу. Але настав день, коли Люїшем пройшов через ці ворота востання, і на цьому його юність закінчилася назавжди. Заключний іспит з курсу біології, іспит, який означав припинення щотижневого доходу в одну гінею, він склав погано. Він це розумів. Увечері в останній день лабораторних занять він провозився допізна, розпалений, змучений, зі скуйовдженим волоссям і палаючими вухами. Він сидів до останньої миті вперто намагаючись опанувати себе і препарувати для дослідження під мікроскопом війчасти волокно органів виділення дощового черв'яка. Але війчасті волокна не піддаються тим, хто протягом семестру нехтував лабораторними заняттями. Нарешті Люішим підвівся, віддав свою роботу Поважного вигляду похмурому молодому асистентові професора, що колись вісім місяців тому, так радо вітав його, і попрямував до дверей, де зібралися решта його однокурсників. Смізерс голосно просторікував про те, як по звірячому важко відділити прокляте волокно, а його уважно слухав капловухий юнак. «А ось, Ільюєшем, як у вас справи?» – запитав Смізерс, не приховуючи задоволення собою. «Погано!» – не зупиняючись, коротко кинув Люєшем. «Препарували?» – крикнув на вздогін Смізерс. Люєшем зробив вигляд, ніби не чує. Міс Гейдінгер стояла з капелюхом у руках і дивилася на розпаленого Люєшема. Він пройшов був повз. Але щось у її обличчі змусило його, попри власне хвилювання, зупинитися. «Вам вдалося відокремити волокно?» – запитав він з усією люб'язністю, на яку був здатен. Вона заперечно похитала головою і своєю чергою запитала. «Вийдете вниз?» – мабуть, – відповів Льюішем, усе ще ображеним голосом. Він відчинив скляні двері, що вели з коридору на сходи. Один ярус крутих гвинтових сходів вони пройшли в цілковитому мовчанні. «Прийдете знову наступного року?» – запитала міс Гейдінгер. «Ні», – відповів Льюішем, – «більше я сюди не прийду. Ніколи». Мовчання. «А чим ви будете займатися?» – запитала вона. «Не знаю». Мені потрібно якось заробляти на життя. Це й турбувало мене всю сесію. Я думала, почала було вона, але зупинилася. «Знову поїдете до свого дядька?» – запитала вона. «Ні, я залишуся в Лондоні. Поїздка в село відволікає від справи. І крім того, я, можна сказати, посварився з дядьком». «Чим же ви маєте намір зайнятися? Викладати?» «Хотілося б викладати. Не знаю, чи знайду уроки. Я готовий узятися за все, що завгодно». «Зрозуміло», – сказала вона. Деякий час вони йшли мовчки. «А ви, напевно, продовжите заняття?» – спитав він. «Спробую вступити на курс ботаніки, якщо знайдеться для мене місце». Я ось що думаю. Іноді буває, дещо випадково дізнаєшся. Дайте мені вашу адресу. Раптом я почую про щось підходяще. Люїшем зупинився на сходах і замислився. Звісно, погодився він. Але адреси їй так і не дав. Тож біля підніжжя сходів вона запитала його про це вдруге. «Прокляте волокно», – сказав він, – у мене все з голови повилітало. Вони обмінялися адресами, записавши їх на листочках, вирваних із записника міс Гейдінгер. Вона почекала, поки він розписався в книзі. Біля залізних воріт вона сказала, «Я йду через Кенсінгтон-Гарденс». Але він уже відчував роздратування через те, що дав їй свою адресу, і тому не помітив неявного запрошення. «А я йду в Челсі». На мить вона завагалася в нерішучості, спантеличено дивлячись на нього. «Тоді до побачення», – сказала вона. «Прощавайте», – відповів він, піднімаючи капелюха. Повільно перетнув він Exhibition Road, тримаючи в руках свій битком набитий блискучий портфель, тепер уже у багатьох місцях потрісканий. Задумливо дійшов дорогу Кромвель Роуд і повернув праворуч. За парком музею природничої історії величаво здіймалася цегляна будівля школи природничих наук. Він із гіркотою озирнувся на неї. Він був абсолютно впевнений, що провалився на останньому іспиті. Тепер кар'єра вченого назавжди стала йому недоступна. Подумав він і пригадав, як цією самою дорогою йшов до будівлі школи вперше в житті. Пригадав надії та прагнення, що народжувалися в ньому тоді з кожним кроком. Мрія про безперервну, ціла працю. Чого б він міг досягти, якби вмів бути зосередженим у своїх прагненнях? Саме в цьому парку він разом зі Смізерсом і Парксоном, сівши на лаву під старезним деревом, обговорював проблеми соціалізму ще до того, як було прочитано його доповідь. «Так», – сказав він голос, – «так, з цим покінчено, покінчено назавжди». Нарешті його альма-матер почала ховатися за музеєм природничої історії. Він зітхнув і звернув свої думки до задушливих кімнаток у Челсі та до все ще непідкореного світу. Розділ 27, в якому йдеться про сварку. Сварка, про яку ми маємо намір розповісти, сталася наприкінці вересня. На той час від романтики не залишилося майже й сліду, бо були вже одружені цілих шість місяців. Стан їхніх фінансових справ перестав бути тяжким, але залишався досить жалюгідним. Льюішим відшукав собі роботу. Одному армійському репетиторові, капітанові Вігорсу, знадобилася енергійна людина для занять із відстаючими з математики і для викладання геометрії, яку він називав Сандерхецькою наукою. Платив він не менше двох шилінгів на годину, але зате використовував час Льюїшема на свій розсуд. Крім того, у Волемгрін відкрився клас арифметики, де Льюїшему була надана можливість проявити свою педагогічну майстерність. Тим самим можна було розраховувати на 50 або більше шилінгів на тиждень. На більше, втім, доводилося поки що тільки сподіватися. Тепер потрібно було лише протриматися до першої виплати грошей Вігорсом. А тим часом блузки етель втратили свою свіжість. І Люішему довелося утриматися від ремонту свого черевика, у якому тріснув носок. Початок їхньої сварки був досить банальним. Але потім вони перейшли до узагальнень. Льюішем зранку перебував у поганому настрої після невеликої сутички напередодні. Крім того, одна незначна подія, яка, здавалося, нічого спільного немає зі сваркою, додала їй проте запалу, який аж ніяк не відповідав суті розбіжностей. Коли Люїшем уранці вийшов крізь розсувні двері, то побачив на столі, аби як накритому до сніданку, якогось листа, а етель, здалося йому, надто вже поспішно відскочила від столу. Лист упав. Їхні очі зустрілися, і вона спалахнула. Він сів і підняв листа, зробивши це, можливо, дещо незграбно. Лист був від міс Гейдінгер. Спочатку він хотів було покласти його в кишеню, але потім вирішив, цієї ж хвилини його відкрити. Він виявився не з коротких, і він почав читати. Загалом вирішив він це був досить нудний лист, але він нічим не виявив цього. Коли лист було прочитано, він обережно склав його і сховав у кишеню. Формально це не мало жодного стосунку до сварки. Сварка почалася, коли вони вже закінчили снідати. У Льюішема був вільний ранок. І він мав намір використати його для перегляду записів Сандерхерської науки. На жаль, у пошуках Зошита він натрапив на стос обожнюваних Етель романів. Усюди валяються твої книжки розлютився він, відкинувши їх убік якби ти хоч іноді прибирала. Вони були в порядку, поки ти їх не розкидав заперечила Етель. «Не книжки, а гедота, яку лише можна спалити», – вигукнув Льюєшем і злісно штовхнув ногою один із романів так, що той відлетів у кут. «Ти, здається, теж намагався написати таку», – зауважила Етель, маючи на увазі грандіозний стос паперу для письма, що з'явився в домі в ті страшні дні, коли Льюєшем зовсім зневірився знайти роботу». «Цей спогад завжди дратував його». «Ну то й що?» – запитав він. «Ти сам намагався написати таку», – повторила неохоче Етель. «Боїшся, якби я не забув про це?» «Ти сам нагадуєш». Деякий час він вороже дивився на неї. «Від цих книжок у будинку одне сміття, не відшукати й чистого куточка, усюди безлад». «Ти завжди так кажеш. А хіба в тебе є де-небудь порядок?» «Так, є. Де?» Етель зробила вигляд, що не чує. Але диявол уже заволодів люішемом. «Мені здається, ти не надто обтяжена справами», – зауважив він, наважуючись на заборонений прийом. Етель різко обернулася. «Якщо я їх прибираю, – сказала вона, зробивши особливий наголос на слові «прибираю», – то ти кажеш, що я їх ховаю. Який сенс намагатися догодити тобі?» Дух упертості заговорив у Льюєшемі. «Мабуть, ні до чого». Щоки Етель палали, а в очах блищали невиплакані сльози. Раптово вона вирішила сама перейти в атаку – і вимовила те, що так довго залишалося невисловленим між ними. В її голосі лунали нотки гніву. Відтоді, як у тебе почалося листування з цією міс Гейдінгер, усе, що я б не робила, тобі не подобається. Настало тривале мовчання. Обидва немов оніміли. Досі вважалося, що вона не знає про міс Гейдінгер. Він прозрів. «Звідки ти знаєш?» Почав було він, але вчасно схаменувся. І набувши якомога природнішого вигляду, з огидою вимовив. «Фу!» А потім вигукнув. «Дурниці ти говориш, придумати ж таке!» З гнівним докором вигукнув він. «Наче ти коли-небудь намагалася догодити мені, наче не було все навпаки». Він замовк усвідомивши несправедливість своїх слів. І знову повернувся до того, що хотів було спочатку обійти. «Звідки ти знаєш, що міс Гейдінгер? Я не повинна була цього знати, так?» І сльозами в голосі запитала Етель. «Але звідки? Ти, напевно, думаєш, мене це не стосується. Ти, напевно, думаєш, я з каменю. Ти маєш на увазі, «Ти думаєш?» «Так, саме так!» Кілька миттєвості Люйша мовчав, спантеличений цим новим поворотом подій. Він болісно підшукував який-небудь нищівний аргумент, який-небудь спосіб переконливо спробувати, перекреслити, закрити це викриття. Але на розум нічого не приходило. Він потрапив у глухий кут. Хвиля нерозумного гніву охопила його. «Ревнощі!» – закричав він. «Ревнощі!» «Наче, хіба я не маю права отримувати листи про те, чого ти не розумієш, не бажаєш розуміти? Та якби я попросив тебе їх прочитати, ти б відмовилася. І ось через це. Ти ніколи не давав мені можливості зрозуміти». «Не давав? Ні». Ось як. Та я цим тільки й займався. Соціалізм, релігія і всі ці питання. Але й ти чути не бажала, тобі діла немає. Тобі б хотілося, щоб і я про це не думав, щоб і мені не було до всього цього жодного діла. І сперечатися з тобою було марно. Ти любиш мене тільки з якогось одного боку, але те, що мене справді цікавить, Тебе не цікавить. І тільки через те, що в мене є друг. Друг. Так, друг. Навіщо ж ти ховаєш її листи? Тому що, кажу я тобі, ти все одно не зрозумієш, про що вона пише. Досить сперечатися, досить. Ти ревнуєш, ось і все. А хто не став би ревнувати? Він подивився на неї так, Ніби не зрозумів запитання. Тема була важкою, непереборно важкою. Він оглянув кімнату, бажаючи змінити тему розмови. На столі, нагадуючи йому про марно витрачений час, лежав зошит, який він розшукав серед її романів. Гнів знову заволодів ним, і він знову повернувся до початку їхньої сварки. Так тривати не може. Несамовито розмахуючи руками, вигукнув він, «Так тривати не може. Хіба я в змозі тут працювати? Хіба я в змозі тут щонебудь робити?» Він зробив три кроки і зупинився там, де було більше простору. «Я цього не потерплю. Я не маю наміру цього терпіти. Сварки, перепалки, неприємності. Сьогодні вранці я хотів попрацювати». Хотів переглянути конспекти, а замість цього ти почала сварку. Подібна несправедливість змусила Етель теж перейти на крик. «Сварку почала не я. У відповідь на це можна було тільки заволати, і Люішим не забув це зробити». «Ти почала сварку», – кричав він, – «підняла крик, сперечалася, ревнувати мене, подумати тільки». «Ну хіба я в змозі тут що-небудь робити? Хіба можна жити в такому будинку? Я піду. Чуєш? Я йду. Піду в Кенсінгтон і буду там працювати». Тут він відчув, що йому бракує слів, а Етель саме тільки збиралася з силами. Він войовниче озирнувся в пошуках останнього аргументу. Діяти слід було негайно. На столику лежав товстий том хребетних гакслі. Він схопив його, розмахнувся і з силою жбурнув у порожній камін. Мить здавалося, ніби він шукає, щоб ще жбурнути. На комоді він помітив свого капелюха і, схопивши його, з трагічним виглядом вийшов з кімнати. Біля дверей він завагався, потім відчинив їх і люто зачинив за собою. Сповістивши таким чином увесь світ про справедливість свого гніву, він із гідністю вийшов на вулицю. Він ішов, сам не звертаючи уваги на напрямок, вулицями, заповненими діловим людом, що поспішав на роботу. Аж поки нарешті, за звичкою, ноги його самі собою не звернули на Бромтон Роуд. Ранковий потік. У бік Іст-Енду захопив і його. Деякий час, незважаючи на здивування, що ворушилося десь у глибині його свідомості, гнів не полишав його, не давав йому охолонути. Навіщо він з нею одружився? Неперестаючи, запитував він себе, для якого біса він одружився з нею. Але як би там не було, рішуче слово сказано, він цього не потерпить, Цьому має настати кінець. Становище просто нестерпне, і йому слід покласти край. Він придумував ніщівні слова, які має їй сказати на підтвердження своєї рішучості. Доведеться бути жорстоким. Тільки так він зуміє переконати її, що більше не потерпить нічого подібного. Чого саме він не потерпить, про це він вперто не думав. Як же так вийшло, що він одружився з нею? Навколишнє оточення було відповідне його думкам. Величезні, немов надуті від пехи, чавунні галереї музею мистецтв – ось так і приміщення. І усічена вежа каплиці, що стоїть боком до вулиці, здавалося, теж обурювалися на долю. Як же так? Після такого вдалого початку. Він пройшов повз ворота музею. Схаменувшись, він повернувся, пройшов через турнікет, увійшов до музею і, пройшовши під галереєю старовинного лиття, попрямував до педагогічної бібліотеки. Ряди вільних столів, полиці книг, усе це обіцяло притулок. Таким був настрій люючима вранці. Але ще задовго до полудня. Увесь гнів його охолов разом із пристрастною впевненістю в нікчемності Етель. Обличчя його, що визирало з закупи книжок з геології, було похмурим. Він згадував, як поводився під час сварки, шумів, кричав, був несправедливий. І через що, власне, все це вийшло? О другій годині він вирушив до Вігорса, відчуваючи дорогою, гострі докори сумління. Яким чином так змінився його настрій, словами передати важко, бо думки більш невловимі, ніж слова, а почуття незрівняно тонші. Але одна річ, принаймні, не викликає сумнівів. У душі Льюішима прокинувся спогад. З'явився він звідкись згори, проникнувши крізь скляний дах бібліотеки. Спочатку він навіть не збагнув, що це спогад, просто щось заважало йому зосередитися. Він ударив долонею по сторінках книги, що лежала перед ним. «Чорт, забирай цю кляту шарманку!» – прошепотів він і роздратовано закрив вуха руками. Потім він відкинув книги, став і почав ходити по залу. Музика несподівано обірвалася, і відгомін її завмер у тиші. Люішим, що стояв у нижчі вікна, захлопнув книжку, яку тримав у руках, і повернувся на місце. Він спіймав себе на тому, що, наспівуючи якусь сумну мелодію, знову думає про сварку, про яку забув, здавалося, назавжди. Через що все це сталося? У нього з'явилося дивне відчуття, ніби якась думка, вислизнувши на волю, не дає йому зосередитися. І немов у відповідь виникло напрочуд яскраве видіння в Ортлі. Плив місяць, і зі схилу пагорба видно було все містечко залите місячним світлом, і лунала музика, якась дуже сумна мелодія. Незрозуміло, чому йому вважалися звуки шарманки, хоча він знав, що це грає оркестр. А крім того, були й слова, протяжні і сповнені як заклинання таємного сенсу. «Країна дивних мрій, колишні дні, хоча б на мить ти в пам'ять поверни». Звуки пісеньки не тільки намалювали перед ним усю цю картину, таку чітку і ясну, вони принесли із собою величезну хмару, нез'ясовного хвилювання, почуття, що ще хвилину тому здавалося безповоротно зниклим із його життя. І він пригадав. Він спускався з цього пагорба, і поруч була етель. Невже він колись відчував до неї подібні почуття? «Прокляття!» – буркнув він і повернувся до своїх книг. Але мелодія і спогад остаточно заволоділи ним. Вони не полишали його і під час убогого сніданку з молока та булочок. Він ще зранку вирішив, що не піде додому на полуденок, І дорогою до Вігорса. Можливо, настільки убогий сніданок сам по собі сприяє більш м'яким думкам. Тепер у нього вже не було впевненості у своїй правоті. Його охопила нескінченна розгубленість. Але в такому разі запитував він себе, як же ми, чорт забирай, дійшли до цього? Таке, як відомо, фундаментальне питання подружнього життя. Ранкова митошня поступилася місцем майже науковому спокою. Він мужньо взявся за вирішення цього питання. Вони посварилися. Від цього нікуди не втечеш. І це не вперше за останній час. Сварилися по-справжньому, стояли один проти одного, завдаючи чутливих ударів, обираючи найвразливіше місце. Він намагався відновити в пам'яті, як усе це було, пригадати, що сказав він, що відповіла вона, і не в силах був цього зробити. Він забув, що і в зв'язку з чим було сказано. Забув, як усе сталося. У пам'яті в нього збереглися тільки окремі фрази, різкі, остаточні, як висічений на камені напис. А з усієї сцени перед ним стояла лише одна картина – етель із палаючим обличчям і очима, в яких виблискували сльози. На перехресті він на якийсь час відволікся від своїх думок. Але на протилежному боці вулиці ним знову заволоділи думи про те, як разюче змінилися їхні стосунки. Він зробив ще одну спробу звалити всю провину на неї, довести, що причина того, що сталося, вона одна. Вона затіяла з ним сварку і до того ж навмисне – тому що надумала ревнувати. Вона ревнує його до міс Гейдінгер, тому що дурна. Але тепер ці звинувачення випаровувалися як дим, одне за одним, а картина з минулого з двома залитими місячним світлом фігурками не зникала. На вузький кенсінгтонській Хай-стріт він відмовився від своїх звинувачень, а минувши таун-холл прийшов до абсолютно нової думки. Можливо, він сам якоюсь мірою винен. І зрозумів, що знав про це весь час. Далі все відбувалося дуже швидко. Через якихось сто кроків внутрішня боротьба в його душі завершилася, і він з головою поринув у синю безодню каяття. І все те неприємне і образливе, що сталося, все зле, що він наговорив, тепер уже здавалося йому не висіченим на камені, а накресленим вогняними літерами з винуваченням. Він намагався переконати себе, що не говорив такого, що ця пам'ять зіграла з ним злий жарт. Або, можливо, і говорив, але не так уже й грубо. Майже так само не в силах він був і заглушити власний біль. Тільки ясніше відкрилася йому вся глибина його падіння. Тепер усе воскресло в нього в пам'яті. Він бачив Етель на залитій сонцем алеї, бачив її бліду в місячному світлі в хвилину їхнього прощання перед будинком Фробішерів, бачив, як вона виходить з під'їзду будинку Лег'юна, щоб піти разом із ним гуляти. Бачив її після весілля, коли вона, трепетна, сяйна, в ороолі його захоплення, виходить назустріч йому крізь розсовні двері. І нарешті бачив Етель розгнівану, розпатлану і заплакану в погано освітленій, неприбраній кімнатці. А в вухах у нього, не перестаючи, звучала сумна шарманка. До чого він дійшов? Як могло статися, що слідом за таким райдужним світанком настав сумний, похмурий день? Що зникло? Адже це вони так радісно крокували в його спогадах. І ось тепер в останні нещасливі тижні вони ж таки мучать одне одного. Льюішем ледь не застогнав від досади. Тепер він засуджував і її, і себе». «Що ми наробили?» – твердив він, – «що ми накоїли?» Тепер він знав, що таке любов, знав, що вона сильніша за розум і панує над ним. Тепер він знав, що кохає її, і його недавній гнів, його ворожість, невдоволення. Все це здалося йому якимось чужим почуттям, занесеним у його душу ззовні. Він із болим і жалем згадував – як після перших днів взаємних захоплень стала згасати ніжність, як він ставав дедалі сухішим із нею, як з'явилися перші ознаки дратівливості, як він працював вечорами, вперто не бажаючи помічати її присутності. Не можна весь час думати тільки про кохання» говорив він, і вони дедалі більше і більше віддалялися одне від одного. Як часто в дрібницях він був нестриманий, як часто був несправедливий. Він завдавав їй болю своєю різкістю, глузуванням і насамперед безглуздою таємничістю, якою він оточував листи від міс Гейдінгер. Чого заради він приховував від неї ці листи? Наче в них було що приховувати, що там треба було приховувати, що в тих листах могло б їй не сподобатися. А тим часом усі ці дрібниці і призвели до того, що їхнє кохання стало схожим на якусь колись цінну річ, що опинилася в жорстоких руках, подряпана, пощерблена, заплямована, і їй загрожує остаточне знищення. Етель теж до нього змінилася. Прірва відкрилася між ними. Прірва, яку він, можливо, ніколи не зуміє подолати. «Ні, цього не буде», – вигукнув він, – «не буде». Але як повернути колишнє? Як викреслити сказане? Як стерте в пам'яті зроблене? Чи можна повернути минуле? Він спробував уявити собі інший результат – Припустімо, вони не зуміють повернути минуле. Припустімо, лихо непоправне. Що, якщо двері, які він зачинив за собою, зачинилися назавжди? Але це неможливо, вирішив Льюішим. Цього не можна допустити. Він чітко усвідомлював, що аргументовані вибачення тут не допоможуть. Потрібно почати все спочатку. Потрібно повернутися до почуттів, потрібно струсити з себе гніт повсякденних турбот і тривог, що позбавляють їхнє життя тепла і світла. Але як це зробити? Як? Він має знову завоювати її любов. Але з чого почати? Як висловити їй цю зміну? Адже й раніше в них були примирення, приховані образи та взаємні поступки. Зараз усе має бути по-іншому. Щоб таке їй сказати, як до неї підійти. Але все, що спадало на думку, було або холодним і бездушним, або жалюгідним і негідним, або ж театральним і безглуздим. Що, якщо двері зачинилися назавжди? Раптом уже надто пізно. З усіх боків підступали неприємні спогади. Він раптово зрозумів, що, напевно, дуже змінився в очах Етель. І ця думка була нестерпно болісною, бо тепер він був упевнений, що всім серцем кохає Етель. І раптом він побачив вітрину квіткової крамниці, а в центрі її розкішний букет-троянд. Вони потрапили йому на очі, коли він проходив повз. Перед ним були білі. Незаймані троянди, чайні, рожеві і малинові троянди, троянди тілесного кольору і кольору прохолодних перлів. Ціла хмара пахучих кольорів, видимих ароматів, і всередині одна темно-червона. То був ніби колір його почуттів. Він різко зупинився. Повернувшись до вітрини, він дивився і дивився, не відриваючи очей. Букет був чудовий, він це бачив, але чому він так привертає його увагу? І тоді він зрозумів, що те, що він повинен зробити, було цілком очевидно. Саме це він і має зробити. Ось воно те нове, чим буде ознаменовано зміна в їхньому житті. Між іншим, ще й тому, що так буде зневажено проклятого ідола дріб'язкової ощадливості, що примушував їх відмовляти собі в усьому і пригнічував їх з кожним днем. Троянди з'являться їй, як цілковита несподіванка. Вони спалахнуть навколо неї новим вогнем. А слідом за трояндами повернеться він. Сірий туман його душі розвіявся. Перед ним знову був світ, сповнений барв. Він уявив усю картину з ясною виразністю. Побачив Етель не розсердженою і такою, що плаче, а радісною, як раніше. Серце в нього прискорено забилося. Йому потрібно було принести їй дар, і він його принесе. Недоречна розсудливість зробила спробу втрутитися, але негайно замовкла. У нього в кишені, він знав, лежить соверен. Він увійшов у крамницю. Перед ним постала поважна молода леді в чорному, і він розгубився. Йому ще ніколи не доводилося купувати квітів. Він озирнувся, шукаючи відповідні слова. «Мені потрібні ці троянди», – вказавши на букет, промовив він. Коли він вийшов із магазину, у кишені в нього залишилося лише кілька дрібних срібних монет. Троянди, відповідним чином упаковані, мали бути доставлені етель, згідно з його вказівкою, рівно о шостій годині. «О шостій!» – переконливо повторив Люїшем. «Не турбуйтеся!» – відповіла молода леді в чорному і зробила вигляд, ніби не в силах приховати посмішку. Ми справді досить часто доставляємо квіти додому.